Glória a Deus. Quando nós éramos mortos espiritualmente, né? A gente buscou muita coisa, né? para ser a razão do nosso viver. Mas hoje nós temos a razão de viver que é Jesus. Glória a Deus. Glória a, Deus. a palavra de Deus diz em salmos, né? Que nós vamos habitar essa terra para sempre. Os salvos. Quem aceitou Jesus, amém? Então, olha, mas peraí. Nessa terra corrompida, essa terra... Né, essa terra já está assim por um fio, né? Se desfazendo. Não é nessa terra... que já está corrompendo-se, está no final. Não, o Senhor vai criar novos céus e nova terra. Né? Então, é nessa terra nova que o Senhor vai criar, que nós vamos habitar para sempre. Então, glória a Deus. Nós temos que ter a alegria de viver, porque quando nós não conhecemos Jesus, nós a gente ia buscar outra força, alguma coisa para viver, mas tudo falso né, e passageiro. Então, hoje, você tem que se conscientizar que a sua alegria de viver tem que ser Jesus. Você vive para Jesus, por Jesus, né? por causa de Jesus. Não é por outra coisa, não é pelo bom emprego, não é pela uma coisa, algo novo que vai acontecer na sua vida, não. Você vive por Jesus e Ele, sendo a razão do seu viver, Ele vai te sustentar. Ele vai dar o que você precisa, então Ele vai passar... a ser a razão do seu viver. Por isso que você nunca vai trocar Jesus por nada, você não vai se vender. Né? Porque quando nós não temos a certeza de que Jesus é tudo para nós, a gente não busca isso né? com toda a força que nós temos, a gente vai se vendendo, sabe, por prazeres, por conquistas que não são de Deus. Conquistas terrenas que quando nós formos embora não vai adiantar. E quando nós voltarmos para essa terra, essas conquistas terrenas não vão estar aqui. São as conquistas espirituais. E essas conquistas espirituais estão na palavra de Deus, estão com o Espírito Santo. Por isso que nós temos que buscar Deus. Você nasceu de novo quando você aceitou Jesus como seu Senhor. E Salvador. Então, você tem que buscar Deus. Né? Você busca Deus? sabe? Você fica... Assim, com ele, buscando ele Para que ele, sabe, se manifeste na sua vida Porque o bom de tudo isso é ter Deus se manifestando Agora um Deus, sei lá, né, vago Não sei onde é que ele está Sei lá, Deus existe Mas um Deus que não se manifesta na nossa vida não tem graça Então temos que buscar Deus Porque ele se manifesta e foi por isso que ele morreu na cruz Ele quer se manifestar em cada um de nós Ele quer estar presente, Ele quer participar das nossas vidas, Ele quer nos dar orientação do que é para fazer. Isso é máximo, isso é 10. Deus dando a direção. Quando Deus nos guia, quando Deus dá a orientação, Ele está conosco, Ele vai lá junto, porque Ele deu a, a orientação. Então você tem que buscar isso. Isso chama-se buscar Deus. Porque Ele disse, se você me buscar, você vai me achar. Por que é que as pessoas não estão achando Deus? Porque não estão buscando. Acontece que Jesus explicou bem certinho como que é esse negócio de buscar Deus e aonde encontrá-lo. Porque ele diz: Olha, você não vai achar o Reino de Deus, o Senhor, nem aqui e nem acolá. Quer dizer, não adianta você ficar rodando. Não adianta você ficar querendo achar Deus. Sabe, eu quero ver aonde eu vou achar Deus. Ele diz: Ele está dentro do seu coração. Aleluia! Então, você tem que deixar esse Deus, sabe, ser, assim, operante na sua vida. Ele tem que fazer parte da sua vida. Ele tem que ser, assim, algo muito junto de você. Ele está com você. É aí que você acha Ele. Então, nós viemos aqui hoje para celebrar né, o Senhor, o Salvador, o nosso Rei. Então, nós glorificamos o Senhor... Nós exaltamos o seu nome, nós adoramos o Senhor, cantamos, né? Cânticos de louvores ao Senhor, isso agrada a Deus, né? Porque isso faz parte da nossa vida com Ele. E nós viemos também ouvir a palavra de Deus. A gente veio aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Bom, isso é assim, algo de uma busca, mas não é toda a busca. Você não vai encontrar Deus inteiramente na sua vida só vindo aqui. Você tem que buscá-lo na sua vida, no seu dia a dia. Você tem que achar um tempo para buscar Deus. Porque Deus não está morto, enterrado, Deus não está encravado na cruz. Aliás, ele saiu de lá, né, gente? É. Entendeu? Ele já foi para o céu de volta, né? ele está sentado à direita de Deus Pai e mandou o Espírito Santo. Então, nós temos que buscar esse Deus. Ele tem que ser alguém... Assim, atuante na nossa vida. Tudo que você está fazendo, Deus está com você. sabe? Deus não está guardado numa gaveta, sei lá, num cofre. Ele está dentro de você. Ele habita com você. Isso quer dizer, mora. Qual a importância que você dá para alguém que mora com você? Não é mesmo? Então, dê ênfase a esse Deus. Você pode estar aonde for. Ele está com você. E se você treinar... Bem andar com Ele, sabe? E, e saber que Ele está com você, saber se relacionar com Ele. Onde você estiver, você vai ter um alôzinho dEle. Isso é um bárbaro, gente. Você não acha isso demais? Né? Porque Jesus não está lá em Jerusalém. Que pena, senão a gente ia lá, né? Mas muito melhor, porque agora a vida dEle está dentro de nós. A vida do Senhor Jesus. Não é Ele em pessoa, mas é a vida dEle. E olha que é uma vida de abundância. Então, peraí, o que está faltando na minha vida? Hum, ai, nessa área está faltando alguma coisa. Então, está faltando a vida de Jesus aí nessa área. Porque ele deu abundância. Então, vamos buscar Deus. Está entendendo a necessidade de buscar Deus? Tem que buscar Deus. E você busca Deus, ele está dentro do seu coração, Jesus falou. Então, você tem que buscar esse Deus que está aí dentro de você. Então, como você vai buscar esse Deus? Você tem que ter um momento a sós com Deus. tem que ficar lá quieto, num lugar, sozinho, com Deus. Quando você está lendo a palavra de Deus, você está buscando, você quer conhecer melhor esse Deus. Porque a palavra de Deus é o coração dele. Expressa o que o nosso Deus é. Então, quando você lê a palavra, você vai conhecendo o seu Deus. E ele vai uh, orientando você, transformando, fortalecendo, sabe, ensinando, uma porção de coisas. Então, isso é relacionamento. Você não está sozinho. Tem muita gente que está deprimida, está angustiada, está triste, porque está só. Mas essa pessoa pode ir num lugar assim com 150 mil pessoas, vai estar só. Porque é o íntimo. Se você cultivar Jesus, você vai estar sempre acompanhado. Você vai estar sempre bem. Então a nossa alma gosta de se relacionar com as pessoas. Foi feito para isso. A nossa alma é para que nós possamos nos relacionar. Mas nós temos um espírito para nos relacionarmos com Deus. Então, se eu me relacionar com Deus, eu vou ficando uma pessoa com aquela presença de Deus. Eu fico cheio de Deus. E as coisas que me faltavam, que ninguém podia me dar, Ele me dá. Então, eu sou uma pessoa feliz. Porque eu sou dependente de Deus. Porque se eu depender de você, amanhã você não pode... No outro dia você vai estar ocupado, no outro dia até você vai falhar comigo, não vai dar certo. Hoje está tudo bem, mas amanhã a gente vai saber. <risos> né? Mas o nosso Deus está sempre presente. Gente, quando nós encontramos esse Deus, nós passamos a ser felizes. Porque Jesus já falou que a felicidade do mundo é passageira. Então, a felicidade, hoje a gente foi fez coisas novas, Ai, foi um, assim, um momento para a alma maravilhoso, mas amanhã não vai dar para fazer isso. Então, o que trouxe a felicidade daquele momento foi embora, porque o momento foi embora, mas o Senhor Jesus não vai embora. O Espírito Santo habita aí, então se você souber né, cultivar essa presença, você vai ser uma pessoa realizada, feliz, suprida e é isso que Jesus quer. Então, louvemos ao Senhor, né, porque Jesus passou a ser a razão do nosso viver. Ele preencheu a nossa vida. As pessoas não podem preencher a nossa vida. Né? E plenamente não. É uma companhia, mas é uma companhia física. Se a pessoa partir, for embora amanhã, fica, aquela, fica aquele vazio. Mas o nosso Deus não vai mais partir. Ele falou, eu não vou deixar vocês sozinhos e nem órfãos. virá para sempre habitar em vocês o Consolador que é o Espírito Santo então aprenda a viver com o Espírito Santo ele vai falar de Jesus quando você estiver orando, você fala Espírito Santo, me leva a Jesus me apresenta mais Jesus eu quero ter mais experiências de Jesus na minha vida me ensine a ficar com o Senhor Jesus ele sabe, porque é ele que vive lá com Jesus e agora ele passa isso para nós, na íntegra e é ele o elo Para nós estarmos com Jesus E recebermos tudo de Jesus E depois do Pai Um Pai amoroso, um Pai glorioso Nós não precisamos ser tristes Vazios, infelizes Nós temos a alegria Em pessoa habitando dentro de nós Não, isso é demais, gente E isso, olha Maria Vai orando, o diabo vai falar um monte de coisa O diabo é um ser que está fora de você Quem está dentro de você É o Espírito Santo <risos> aprende isso quem vai dominar você é o Espírito Santo não é o diabo o diabo é um ser derrotado, está fora ele vem dar pensamentos, usar sua alma às vezes você cai no laço dele mas você tem o maior habitando dentro de você tá? porque o diabo é do mundo, está fora você não é mais do mundo agora, o que é de Deus é que está dentro de você ele que vai guiar a sua vida então isso é maravilhoso você vai ser realmente uma pessoa especial sabe? Deus não faz acepção de pessoas, mas de repente a gente passa a ser assim especial, individualmente, queridos. Sabe, você passa a ser especial porque Ele te trata na medida que você está buscando. Gente, isso é demais. E isso é lá com Ele, passa um tempo com Deus. Fica lá com Ele, ore, busque o Senhor, busque Deus. Porque o Senhor disse que é tempo de buscá-lo, porque nós o acharemos. Haverá um tempo que não vai ser mais possível buscá-lo. Mas agora é o tempo de buscar Deus. Busque Deus. Você vai achá-lo. Ele vai fortalecer você. Ele vai mudar a sua vida. Comece, treine. Quer buscar Deus? É um treino. Não dá para fazer tudo num dia. Não dá para você fazer muito numa vez. Porque é treino. Você tem que se acostumar com Ele. Né? então se você for buscando Deus você vai começar a se sentir bem você vai começar a colocá-lo nas coisas que você põe na sua vida para satisfazer você de repente você está assim atormentado, de repente você está aflito você pega, faz alguma coisa para aliviar essa, essa aflição que você tem dentro de você mas se você souber colocar Jesus lá ele vai sempre tirar suas aflições Ele vai tirar sempre, sabe, aquela inquietude que está lá dentro? Um vazio, uma coisa ruim, que você não sabe como tirar aquilo de você. Se você aprender a buscar esse Deus, Ele vai te dar o que você precisa. Então, busque esse Deus, você vai ficar num lugar, você tem que chegar lá. Num lugar em Deus que você não experimentou ainda. Você tem que chegar lá, você tem que experimentar. Isso existe. Isso existe. Vale a pena, eu digo a você, vale a pena. Gente, você chegar num lugar em Deus e olha, esse lugar que pode ser o próximo passo da sua vida, não é assim a plenitude, tem outros passos. Quando você chegar lá, você vai poder dar um novo passo e chegar num novo lugar em Deus. Ah, nós podemos ser de Deus o quanto nós queremos. Então comece a orar em línguas que o Espírito Santo vai te ensinar. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a buscar o Senhor. É o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para ser si, aquela pomba pintadinha de branco e azul em cima da geladeira. Não é. Tá? Ou então, agora está super moda. Tem gente que usa as coisas de Deus para moda. né? Que eu estou vendo o pescoço daí das mulheres. Uma pomba com um negócio preto assim... Aí aquilo pode ser de ouro em volta e o próprio Espírito Santo pomba de ouro. Ou pode ser de madrepérola, Gente, eles estão inventando. Até deve custar caro. Mas tem, tem uns, umas bijuteirinhas que qualquer um pode comprar. Uns 12 reais, 15 dá para comprar. Porque está todo mundo usando, né? Mas isso aí não é um Espírito Santo. Isso não quer dizer que você está andando com o Espírito Santo. Você pode até usar se quiser, porque é enfeite. Mas isso não quer dizer nada, O Espírito Santo tem que se manifestar na sua vida ah, Essa é que é a diferença entendeu? Eu não se ficar mostrando para os outros Que agora eu conheci o Espírito Santo Não, de nenhum Eu quero que ele, sabe Saia de mim assim ó, Que ele possa se mover através de mim Da minha vida Aí sim Então, esse negócio de Espírito Santo em cima da geladeira, gente, pelo amor de Deus, isso daí é para deixar uma pessoa desesperada, <risos> porque não vai adiantar, né? Além do que não é um enfeite muito bonito, acho que já está até meio, né? Já caiu de moda, é isso, é, porque tudo é moda, né? Agora tem que usar no pescoço essa correntinha aí, todo mundo usando. Gente, vamos orar em língua, você vai usar o Espírito Santo. <risos> ah, vai funcionar. Se você começar a, dizer, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Gente, isso vai funcionar porque é o Espírito Santo que faz isso. Ah, vai, gente. Você não vai querer nem se te der, assim, sabe, um, bem uma corrente grossa de ouro, encravados com brilhantes, aquele Espírito Santo. Você vai falar, ah, eu não quero isso, não. Ele já está já dentro de mim, vale mais que isso. Nossa, ele vai me dar a terra para eu habitar. E ele disse que ele vai me dar. Como herança, a terra de Canaã Quer dizer, gente, eu vou habitar aqui para sempre É a terra de abundância hoje na Nova Aliança Hoje é a terra De Canaã É uma vida em abundância que Jesus deu Você não acha bom você aprender a andar com o Espírito Santo Que ele vai te dar tudo que você precisa? Gente, você não precisa se preocupar Ele vai te dar tudo Não, isso aqui não é teoria, gente Eu não gosto de teoria, sabia? Teoria é vamos embora, fechar a igreja Assistir novela, pelo amor de Deus Eu estou falando uma coisa que funciona. É, funciona. O Espírito Santo, se você deixar ele operar na sua vida, ele vai mudar a sua vida. Ele vai dar o que você precisa. Ele vai te levar lá. Acontece que o diabo é mentiroso e ele arrancou esta prática da igreja bem no comecinho. Lá, lá atrás, quando a, a igreja começou com todo o poder, com toda a manifestação, Né, daquilo que Jesus disse que ia ser, aconteceu, o diabo falou, isso não pode ficar mais assim. Ele foi e tirou a oração em línguas. Então, será que ele não está tirando isso de você? Não. Dois mil anos já se passaram. E a Bíblia não mudou, ela é a mesma. Ela é a mesma. Eu adorei quando o pastor David disse de Paulo, falou a, da... da vida de Paulo com o Espírito Santo, que ele disse, eu sou o que mais oro em línguas dentre todos vocês. O homem que mais orou em línguas, por isso que ele escreveu né, mais da metade do Novo Testamento através de revelação e não andou com o Senhor Jesus. Né? E tudo que ele ensinou nas cartas para a vida de família, para a vida pessoal, para a vida de igreja, para a vida de, uh, como cidadãos, ele ensinou sobre tudo. Ali, ministérios e etc. Até hoje funciona. Gente, isso não é demais. Um homem que escreveu, que ensinou há dois mil anos atrás está funcionando? Ah, vamos, vamos ser esperto. Né, gente? Isso funciona. Entende? É o Espírito Santo com a palavra de Deus. Será que o diabo não está arrancando isso de você? 60 anos se passaram depois que Jesus foi de volta para o céu. Morreu e ressuscitou e foi para o céu. 60 anos. Gálatas foi escrito depois, mais ou menos, 60 anos disso. E Paulo já está dizendo, mas vocês estão voltando para a lei? Cadê o Espírito Santo? Que vocês receberam? O que vocês estão fazendo com ele? Como vocês querem andar na lei de novo? Ele está falando isso para os judeus. Ele não está falando para, para os gentios, porque os gentios não conheciam a lei. Ele estava falando para os judeus, vocês querem voltar para a lei agora que vocês estão com o Espírito Santo? Será que você não está andando na lei demais não, hein? Lei é religião, irmãos. Jesus não aboliu coisa alguma os dez mandamentos, mas ele fez dos dez mandamentos um só, que é a E se eu não tiver o Espírito Santo operando em mim, eu não sei amar como Jesus amou, não. E se eu não amar como Jesus amou, eu não vou ter nada dele. O diabo vai roubar tudo de mim. E sabe quem me ajuda a amar? O Espírito Santo. Ele é o Espírito do amor. É ele. Então, o que onde está o Espírito Santo na sua vida? Na, em cima da geladeira, é? Com aquela pomba horrorosa, que está lá, gesso pintado de azul e branco. Ou então, uma porcelana vagabunda. um fiozinho dourado em volta. Não adianta, gente. Não adianta usar a correntinha agora do Espírito Santo. Isso é moda, qualquer um, até quem está nos terreiros da macumba, quem está na prostituição, nas drogas, está usando a correntinha do Espírito Santo. Quer dizer isso. O Espírito Santo não é moda, é vida, é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Digam uma pessoa. Então, ele é uma pessoa, o Espírito Santo. Só porque fala Espírito Santo, você pensa que fica aí voando igual pomba. Não. Ele é uma pessoa, ele fala, ele se relaciona. Cadê o Espírito Santo? É óbvio que você ama o Espírito Santo, eu creio. Se você ama o Espírito Santo, diga amém. amém. Então, você ama o Espírito Santo, você aceitou Jesus como seu Senhor. Mas o Espírito Santo não é para ficar trancado, nós temos que deixar ele livre para ele operar o poder de Deus. Mas é bom que ele comece a operar na nossa vida pessoal. Não é não? Claro que é. Então, não seja como os primeiros cristãos que voltaram para a lei. Cadê o Espírito Santo na sua vida? Cadê? O que, que ele está fazendo? Onde você pôs ele? Pega 15 minutos por dia, gente. 15 minutos. Um dia ele vai te levar lá naquele lugar, onde você vai ter uma experiência gloriosa com Jesus. Então, vamos aprender um pouco na palavra de Deus, como nós podemos é, ser guiados pelo Espírito Santo. E vamos abrir a nossa Bíblia, então. Ah, deixa eu ver. Em Provérbios. Glória a Deus. Opa, em tudo aqui hoje. Ah. Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Ô, gente, pode pôr, sim, pomba do Espírito Santo em cima da geladeira, viu? Não, de repente você gosta, né? Não tem importância, Isso é questão de gosto. Eu só estou ratificando aqui, não é proibido, não, tá? Mas não pense que de lá vai sair poder. Não vai sair poder. O poder vai sair de dentro do seu coração. Ô, irmãos, nós precisamos ser treinados. O nosso espírito sabe de uma coisa? Precisa ser treinado. para ser guiado pelo Espírito Santo. Tá? Então, por exemplo, uh, se eu, eu treino a minha alma, eu tenho capacidade para treinar a minha alma para aprender as coisas, né? Então, a minha mente, por exemplo, se eu quiser memorizar o número do meu telefone, do seu, eu leio algumas vezes, falo alto, sei lá, eu memorizo. Nós conseguimos. Então, isso... É, usar a nossa inteligência para aprendermos coisas, né? Aqui na na Terra as coisas daqui, escola ou no trabalho e assim por diante. Mas para eu andar com com Deus, eu vou ter que aprender a ouvir o Espírito Santo, como ele vai agir no meu espírito para eu ser guiado por ele. É a mesma coisa, eu tenho que treinar, porque se eu quiser treinar a matemática, a história, qualquer matéria na escola, eu tenho que estudar, eu tenho que ficar atento àquilo. E para eu receber instrução do Espírito Santo, eu também tenho que treinar. E a palavra de Deus faz isso. E a oração de... em línguas nos ajuda. Então, nós temos que treinar. É muito bom se você treinar, porque você vai passar a ser guiado pelo Espírito Santo. Existem quatro maneiras de nós sermos treinados pelo Espírito Santo. Vamos começar aqui, então, por Provérbios 20, versículo 27, que diz assim. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É o nosso Espírito que Deus fala. Deus fala no nosso Espírito. A qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, o, o Senhor está dizendo aqui que Deus vai usar o nosso Espírito... para nos orientar, para nos ensinar. Só que nós vamos ter que aprender como receber essas orientações de Deus. Então, um dos princípios é a meditação na palavra de Deus. Deus ensinou isso para Josué, que é preciso meditar para que você seja bem-sucedido na sua vida. Então, abre lá a sua Bíblia em Josué, vamos para trás um pouquinho. Em Josué, capítulo 1, né? Porque se nós praticarmos o que Deus ensina na palavra de Deus, nós vamos ser pessoas espirituais treinadas, né, que vão é, ser guiadas pelo Espírito Santo. Então, veja, Josué, capítulo 1, versículo 8. É muito importante meditar a palavra de Deus. Como que você faz para meditar a palavra de Deus? Meditar não é uma posição de yoga, né? porque às vezes a pessoa pede -se. Ah, porque o diabo imita tudo que é as coisas de Deus. Então, se eu ficar quieto lá, assim, cruzar minha perna e ficar com um sonzinho, eu vou meditar. Não, não é assim que você vai meditar, sabe? Você tem que fazer alguma coisa para que o Espírito Santo entre em comunhão com o seu Espírito e você com ele, vice-versa, e a meditação aconteça. Então, ler a palavra de Deus vai te ajudar. Se você, mas olha... Você tem que ler várias vezes um livro. Então, vamos ler uh, um livro pequeno, vamos começar assim, do Novo Testamento. Todos os dias você lê aquele livro. Se você ler em voz alta, a sua alma vai prestar mais atenção. Né? Então, este princípio da meditação vai ajudar você a ser guiado pelo Espírito Santo, a ouvir a direção de Deus para a sua vida. Porque, às vezes, nós estamos sofrendo porque nós não estamos ouvindo Deus. E fica um fardo na nossa vida. Já que Jesus falou assim, ó, vós que estáis aflitos e cansados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Só que você vai ter que aprender de mim. Ele falou de mim. Ele, Jesus. Então, a palavra de Deus vai nos ensinar. Então, veja só as instruções que Deus deu para Josué no capítulo 1 de Josué, versículo 8. Você sabe que quando Moisés morreu, O sucessor de Moisés foi Josué. E olha, gente, foi um serviço difícil, porque ele tinha que conduzir agora todo o povo hebreu para dentro da terra prometida. Era um serviço difícil. Foi difícil e ele ia precisar de muita força, de muita coragem, ele ia precisar ouvir Deus para saber o que, que ele ia fazer cada passo. Será que na sua vida hoje, você não está precisando que Deus te dê a orientação para cada passo, para que você chegue lá no seu sucesso, para que você chegue lá onde estão as suas bênçãos? Claro que você precisa, todos nós. Então vamos prestar atenção como é que Deus nos ensina. Ele diz no versículo 8, não cesses, olha só, né? Quando eu falo aqui para orar, a pessoa fica nervosa. Mas olha, Jesus está falando aqui, ó. Deu a instrução para Josué, não cesses de ficar pensando, é? Falar, queridos, falar deste livro da lei. Vocês sabem que a Bíblia é o livro da lei, né? Amém? Ficou sabendo? Glória a Deus. Então, não cesses de falar a palavra de Deus, tá Ok. É isso, nós precisamos falar. O cliente sabe muito pouco sobre confessar a palavra de Deus. Porque pensa que confessar é falar os pecados? Não, existe duas maneiras de confissão: uma dos pecados e a outra das bênçãos. Nós temos que confessar as bênçãos. Estão me acompanhando? Precisa confessar as bênçãos. Como que você vai confessar as bênçãos? Você vai pegar a palavra de Deus, um versículo que está falando da sua bênção. Mas ainda não está acontecendo na sua vida. Por quê? Porque você não crê. Porque Deus já fez a promessa para você. Mas se você não crê, então não está acontecendo. Mas se você fizer como Jesus está ensinando aqui, não cesse de falar o versículo. A palavra, você vai ser abençoado. Porque isso vai fazer com que você medite. Vai fazer com que você tenha fé. Porque quem medita na palavra de Deus tem fé, chega lá. Dá um cansaço, dá uma preguiça, é óbvio. Por quê? É preciso sair de uma condição carnal para entrar numa condição espiritual. É preciso sair de uma posição de incredulidade para entrar num lugar de fé. Então, eu preciso de treino, entendeu? Por que, que eu disse que precisa treinar? Se você quiser aprender matemática, você vai ter que treinar. E você aprende. Né? Se você quiser É, treinar qualquer outra coisa, você consegue, você aprende. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Se você quiser ser abençoado, você tem que treinar a andar no Espírito. Você não deixa as bênçãos irem passando da sua vida e você vai ficando, sabe, uma pessoa sem nada. Você tem que se esforçar, porque treino requer esforço, né? O atleta ganha como, hein? Ele, sabe, fez treinos. Ninguém ganhou lá na, nas Olimpíadas a medalha de ouro, que chegou lá bonitão e deu certo. Não. Né, foi um, foram, assim, muitos meses, anos de treino, em todas as áreas. Que tal se você treinar a ser uma pessoa espiritual? A você sair de onde você está. Então, ele disse, não cesses de falar... Deste livro da lei. Antes, medita nele no livro. Na Bíblia. Entende? Dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Tem que fazer o que a Bíblia diz. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem abençoado. Bem sucedido. Você vai ser muito abençoado. A palavra de Deus diz que se eu falar a palavra... A Bíblia, eu vou meditar. E a meditação traz sabedoria. A meditação me dá sabedoria para eu fazer o que Deus quer que eu faça. Porque se eu não tenho sabedoria, eu, as minhas atitudes dão chance para o diabo acabar comigo. Mas se eu tenho a sabedoria de Deus, o diabo não pode acabar comigo de jeito nenhum. Agora, a sabedoria. Lá em Tiago está escrito que se eu precisar de sabedoria, é para eu pedir para Deus que Ele dá. Mas não é simplesmente, ô oh, irmão, ora para mim pedindo sabedoria que eu preciso. Eu vou resolver um caso ali na esquina, ora para mim para eu ter sabedoria. Ah, que moleza. Nossa, gente, ninguém precisa mais treinar nada. Eu oro para você, você vai ali na esquina, resolve o seu caso com a sabedoria de Deus, aleluia. Se fosse assim, beleza. Deus falou para Josué que para ele entrar na terra prometida, ele ia ter que falar muito. A palavra. Sem parar. Sem parar. Tá certo isso aí no seu, na sua Bíblia? Falar a palavra de Deus sem parar. Ó, oh, vamos dizer que esteja faltando um negócio para você. Mas a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. você não pega esse. Ué, pega esse. <risos> esse já vale. E tem outro assim, tipo, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas você não está pedindo o marido da tua vizinha, né? Tudo tem que estar em concordância com a Bíblia. Eu tenho que estar andando no que ela diz para eu pedir. tá ok? E Deus vai fazer. Mas eu tenho que falar até acontecer. Não pode ter preguiça, queridos. O alvo é esse, amados. É ver Deus agir na nossa vida. Então, olha, ele diz assim, ó. É... Não cesses de falar deste livro, da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, Deus vai cuidar do nosso caminho, da nossa vida. Você entende como é que Deus cuida da vida das pessoas? É desse jeito. Ele vai cuidar para que tudo dê certo. E é, ele ainda disse prosperar. Ele não falou falência. Falou? Não. Ele falou... Então Deus é a favor, sim, da prosperidade. Tem muitas pessoas que ficam contra quando se faz oração para prosperidade, porque diz que está muito agora confusão por todo lado de orações e coisas da prosperidade. Se você saber fazer corretamente, Deus vai te abençoar. Ele vai te prosperar porque Ele quer te dar o sucesso. Deus só dá sucesso. Deus não é contra o sucesso, Ele prometeu para Josué. Ele está prometendo para nós. Então, o primeiro passo para nós sermos guiados pelo Espírito Santo, nós temos que meditar na palavra. Então, leia a palavra de Deus com atenção. Nós estamos lendo agora, é, Timóteo, né? Segunda Timóteo. Então, mas leia com atenção. Preste atenção no que está falando lá. Isso está entrando dentro de você. O Espírito Santo vai usar isso. Então, a meditação vai vir através da leitura. Mas a confissão ajuda a meditação. Porque você vai falar tanto, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que você vai começar a meditar o que é ser pastor, o que é não ter falta de nada. Você vai entrar numa meditação dentro da palavra de Deus, de como Deus cuida para que nada falte. E aí a fé vai crescendo e Deus vai poder abençoar. Então, o primeiro passo é meditar. Mas, o segundo passo, queridos, é praticar. Ai, ai. Então, vamos lá para Tiago agora, capítulo 1. Pois é, prática, mas vem cá. Não é difícil, quer ver só? Sabe por quê? Às vezes, a gente fica sem é, noção de como fazer, é, praticar esses princípios, porque não está bem explicado. Tiago, tá ok? Depois de Hebreus, né? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Ó, tornai-vos, pois. Achou? Tornai-vos, pois, o quê? Praticando. Nós estamos seguindo a orientação de Deus, não estamos? A primeira ele deu para Josué? A primeira ele deu, meditar. E não de falar desse livro, porque se você falar a Palavra de Deus, você vai entrar na meditação. Tá ok? Gente, eu orei mais ou menos uns três... Olha, as pessoas não têm as coisas porque não fazem o que Deus diz. Quando Deus me chamou para eu estar fazendo o que eu estou fazendo agora, eu não comecei fazendo isso. Eu tinha que ir lá no começo, aprender certas coisas para eu estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. E hoje eu estou aprendendo coisas para eu ir fazer adiante mais outras coisas. Então, eu comecei a confessar a palavra de Deus. Oh, gente, Deus queria que o pastor David viesse aqui, mas eu não tinha condição nenhuma. Quem queria me ajudar? Porque se você prometer para mim, Ai, eu ajudo você, mas você vai ajudar hoje. A próxima você não vai ajudar com certeza, porque você é uma pessoa. E eu pus a minha confiança em você e o diabo vai entrar. Mas se eu puser a minha confiança em Deus, Deus vai agir nessa situação. E ele vai trazer o que eu preciso para acontecer. Então, o que, que eu precisei fazer? Por anos, três, quatro anos, todos os dias. Dia do Natal, no feriado. Eu tinha que confessar, eu ficava confessando, mas era assim, uma hora sagrada, uma hora. O versículo. Eu tinha que confessar alguns versículos que Deus mandou eu confessar. Tá? E eu tinha que chamar, Não é a provisão. Eu tinha que chamar hotel pago, comida, oferta, passagens aéreas dos Estados Unidos para o Brasil. Várias, dezenas por ano. Eu já chamava assim, porque Deus mandou. Dezenas, e é o que está acontecendo. Entende? Eu fiquei chamando isso numa condição aonde não existia, aonde? Dentro de mim. Isso agora é barbada. Eu cheguei lá, não foi agora, já cheguei algum tempo atrás. Eu cheguei com a minha fé e Deus fez. Porque Deus já tem isso tudo pronto. Ele, nós não recebemos porque não temos fé. E para nós termos fé, nós... Pre... Ai, não tem coisa pior do que você precisar fazer as coisas e não ter condição. É horrível. Agora, se você tem fé, Deus vai fazendo do jeito dEle. E você não se preocupa mais porque já está feito. Então, isso é muito importante. Ninguém precisa andar no passo que está. Pode ser na área que for da vida. Não precisa ter só dinheiro. Saúde, relacionamento, a área que for. Tá? Se você quer sair dessa área, você tem que fazer. Isso chama-se buscar Deus. Entendeu que isso se chama buscar Deus? Se você, Se você realmente está buscando Deus, você nunca está satisfeito. Porque ele não está satisfeito com o que está acontecendo agora, porque ele, tem, ele é tudo. Ele tem tudo para dar. Então, está só uma migalha. Parece que está uma coisa muito grande, mas na verdade é pouco. Tá? Então, nós não podemos nos acomodar com as coisas que Deus está dando. Nós temos que buscar mais, porque ele precisa fazer mais. Ok? Então, Deus precisou mudar muito o meu coração, meu modo de viver e a minha incredulidade para as coisas estarem acontecendo agora. Então, eu confessei. Eu estava confessando coisas que não eram para a minha vida pessoal, mas era para que eu crescesse na fé, para eu estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Está valendo? Então, isso funciona. Então, ele diz assim, olha, tornai-vos, pois, É, praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos olha o perigo que existe de nós nos enganarmos nós sabemos que o diabo é enganador mas existe uma outra coisa pior que essa que é eu ser enganado você acha bom você viver muitos anos 90 anos e ser enganado vai ser mal né Vai ser muito mal, porque nós vamos habitar aqui na Terra depois. Nós vamos voltar para cá. E se eu vivi 90 anos aqui nesse mundo corrompido enganado? Qual vai ser o meu galardão para eu voltar para cá? Pensa nisso. Por isso que você tem que orar em línguas. E bastante. Então, Deus vai falar bem claro sobre isso em Filipenses capítulo 4. Quer ver? Volta um pouco aí para trás. Sobre praticar, nós estamos no segundo item que é praticar, tá ok? É Filipenses, capítulo 4. Quer ver só? Praticar agora, nós vamos aprender a praticar. Tá? Primeiro, meditar, ler a Bíblia. Ler bastante a Bíblia. Você vai lendo, vai lendo. Você vai meditar, porque isso vai mudar o seu modo de pensar. Não dá para ser um ser espiritual se não ler Bíblia, gente. Tem que... Ah, eu não entendo. Vai, vai lendo que você vai entender. O Espírito Santo vai te ensinar. Ele é fiel. Pois você ora em línguas, ele vai te ensinar. Você vai mudar. Você vai ser uma pessoa transformada. Isso que é legal. Então, veja só aqui, ó, capítulo 4 de Filipenses, versículos 6 e 7. Tudo bem, mas nós vamos examinar mais a fundo um pouco hoje esses dois versículos. Ele diz assim... Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em que Jesus, aleluia, ponto final. E daí? Nossa, que lindo, né? Então, vamos orar esse pedaço aí, até que não está muito difícil. Vamos apresentar as situações para Deus, né? Só que a paz não vai chegar e ô oh, irmão, a paz. Mas se fosse assim que a gente recebesse a paz, seria 10, né? Só a desejar a paz, já estava a paz, mas não é. Nós podemos saudar os irmãos com a paz, mas não é assim que se recebe a paz, tá ok? Não é. Então ele diz aqui, olha, não andeis ansiosos. E nem, porque a ansiedade, irmãos, traz uma irritação. Não é para se irritar. E nós temos uma tendência de para isso. A gente pode até nem transparecer, mas todo mundo tem alma e isso acontece. E não pode mais. Então, precisa buscar Deus. Você está me acompanhando? Que o segundo passo é prática. Mas vem cá, como que eu não vou ficar ansioso? O que, que é ansioso? Será que vai dar certo? Ai, acho que não vai dar certo. Será que eu vou ter? Será que não vou? Será que sabe como que é? A sua cabeça... fica lá matutando o seu problema, trazendo um peso para a sua vida, que isso dá doença, porque tira a sua força. O peso da ansiedade e da irritação tira a força. Nós não podemos ficar irritados. Então, como que nós vamos... Isso aqui é um exemplo de como que nós vamos praticar a palavra de Deus. Então, nós vamos confessar isso daqui. Não andeis ansioso de coisa alguma. Não andeis. Eu não estou ansioso por nada e nem irritado. Amanhã, daqui dez minutos, acontece o negócio, já estou irritado. Então eu vou ter que ficar falando isso. Não sai essa condição de dentro de nós num segundo, queridos. Não sai. Isso vai levar anos, de repente. Mas não desanime, você está buscando Deus. E ele diz que buscai-me e achareis. Se você não buscar Deus, você não vai achá-lo nunca. Ele disse que não é para buscá-lo nem aqui, nem acolá, é dentro de você. Tá ok? O que ele é tem que acontecer dentro de nós. Não adianta a gente se vestir de legal e estar lá dentro, ansioso, e irritado. Nós estamos pecando porque estamos contra a palavra de Deus. Isso é pecado. A gente pensa em pecado logo matar, adulterio, roubo. Mas vem cá, isso é pecado. Se irritar é pecado. Eu já fiquei muito irritada. Não quero mais. Sinceramente, cada dia da minha vida eu estou buscando fazer o que a palavra de Deus diz. Por isso que eu fico horas na presença de Deus. Porque eu quero que Ele me transforme. Eu não quero mais ser eu. Eu quero ser o que Paulo disse assim. Olha, já não sou eu mais, mas é Cristo que habita em mim. Você entende o que Ele está falando? Não é, Ele é que vai fazer tudo. É isso, a nossa busca é essa, queridos. Nós não vamos é, levar a nossa vida com a nossa força. Isso não vai tirar a responsabilidade nossa, em nenhuma área. Nós somos mais que responsáveis. Mas não sou eu que vou decidir coisas da minha vida. É Deus que vai me orientar. E se Ele disser, vai amar, eu tenho que amar. E sempre Ele vai dizer. E se Ele disser, não fique ansioso, eu não vou ficar ansiosa. Então, gente... Isso daí dá doença. Fica... Não vai ter paz, não está obedecendo a Deus porque não está fazendo a segunda parte, que é praticar. Entendeu o que é praticar? Escreve deste tamanho, põe uma placa na frente do seu olho e a cada instante que você precisar, você vai falar quantas vezes forem precisas para que você fique livre da irritação e da ansiedade. Não ando ansioso e nem irritado com nada. Não adianta, eu não ando. Eu não ando ansioso com nada. Porque, Senhor, você está cuidando de mim agora. Você está agindo nessa situação agora. Ele vai agir se eu não estiver ansiosa e nem irritada. Isso, gente, é 10. Só Jesus tem isso. Entendeu que o mundo não vai dar isso? Nós não podemos mais sair para cima e para baixo. Ai, que calor. Ai, que cansaço. Distraindo. E nós estamos com isso dentro de nós. Quando a gente volta, uh, outra vez. Gente, isso é a qualidade de Deus. É o Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele tem que ficar livre. Ele não fica se eu estiver ansiosa e irritada. Com nada. Não vou me irritar com o lixo do vizinho, que se dane. Não vou. Sei lá, com qualquer coisa, gente. Deixa. Eu não vou me irritar mais. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Ele tem que cuidar de mim. Ele está cuidando de mim. Ele está comigo agora. Tem que falar um milhão de vezes. Cinco milhões. Até o meu ser ser ajustado a isso e Deus poder fazer. A, o que é preciso solucionar meu problema. Senão não vai haver solução. E quando Deus soluciona, é para sempre. Porque toda obra de Deus é eterna. Não é? Se eu, ah, não gosto do lixo do meu vizinho aqui, pega e mudo para cá, não solucionou problema nenhum, criou um problema. Se eu resolver qualquer coisa com a minha ideia, eu estou procurando encrenca para minha vida. Cada passo que eu dou achando que é ótimo é encrenca, porque eu encontro com o diabo e ele me derrota. Mas se Jesus fizer, se eu não estiver irritada e nem ansiosa, ele resolve. Nunca mais vai ter lixo em lugar nenhum. Gente, não é dez? É isso, é o segundo passo, amados. Está entendendo que nós precisamos buscar Deus? E quem busca, acha. Você está buscando Deus? Entende? Ah, nós temos problema, acontece mil coisas. Mas, nenhum problema e nem coisa nenhuma vai nos afetar, porque Deus está cuidando de nós. Lançai sobre o Senhor as vossas ansiedades, porque Ele tem que cuidar de vós. É por isso que tem que orar, tem mesmo? Se você não ora nada, começa com 15. Mas se você já ora alguma coisa, ora duas horas. Fica lá com Deus. Até ele te moldar, até ele te ajustar, você tem que ser transformado. Senão você não vai aguentar. Sabe por quê? Tudo o que você não gosta, o diabo vai fazer. Vocês sabem disso. Gente, aquela peninha assim, ó, no nariz, é acorrentado. E ele assim, ó, não espirra, nem faz careta, e aquele negócio assim. Ai, quanto de fazer assim? E não pode. É o diabo. Ele vai usar situações que você não tem saída. E se você fizer alguma coisa, você já está derrotado em praça pública. Mas quem já foi derrotado em praça pública foi ele. Ele é que foi exposto. E ele tem que sair da nossa vida. Ele não vai poder reinar mais. Então, o primeiro passo para nós sermos guiados pelo Espírito Santo, termos uma vida espiritual é meditar. Deus falou com Josué, vai meditar. Senão você não vai entrar coisa nenhuma na Terra Prometida. E você é o responsável para levar essa nação dentro de Canaã. É você. Já imaginou Deus falar isso para você, gente? Se eu não fizer o que Deus fala, misericórdia, queridos, pelo amor de Deus, não é fazer o que o diabo manda, não, porque eles já vão ser derrotados. Mas não fazer o que Deus manda. É triste. Porque tudo que Deus manda a gente fazer é glória. Não é peso, não. Ele que faz tudo. Entende? Então, é diferente andar com Deus, querido, do que só vir na igreja. Do que só andar com a Bíblia debaixo do braço, saber versículos. Deus quer resolver todos os nossos problemas. E Ele vai resolver se você buscá-lo. Ok? Então, o segundo passo aqui é uh, praticar. E ele diz assim, então se eu praticar, Deus vai ouvir as minhas orações, tá ok? Porque eu estou praticando. Cada vez que eu estou falando esse versículo, você pode falar esse ou aquele de Pedro, lançar sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado cuidar de vós. Eu não vou me irritar, diabo, porque Deus tem cuidado cuidar de mim. Ele está agindo nessa situação, eu não vou. Você tem que falar 5 milhões de vezes, para você não se irritar nunca mais. Gente, é uma maravilha quando... sabe porque o oposto da irritação é paz. É o que Jesus é. Ele nos deu. Paz é uma delícia. Paz cura tudo que é enfermidade. Paz dorme bem. Paz está alegre. Paz está próspero. Não falta nada. Paz está resguardado do mal. Paz anda no amor. Então, Vamos entender o seguinte: que na antiga aliança eles é, tinham que praticar a lei, tá ok? Mas eles não conseguiam amar. Na nova aliança, quando Jesus pegou os dez mandamentos, que às vezes a pessoa pensa que praticar a palavra de Deus é pegar os dez mandamentos, mas não se esqueça que estamos na nova aliança. E os dez mandamentos foram resumidos num só que é amar. E se eu amar, eu tenho paz. Eu estou irritada, eu estou amando, estou nada. <risos> Mas é que o diabo vai fazer tudo para eu ficar irritada. Ele vai virar minha vida de cabeça para baixo. Ele vai fazer minha vida um reboliço. Mas faz parte. Até a gente vencê-lo. Ou você vai deixar? Vai estacionar problema? Que nem os carros que estão lá no pátio, que não pagaram impostos, estão enferrujados lá, os que foram roubados, achados na rua, estão lá no pátio, Amontoado um em cima do outro. Não presta mais para nada. Nós não podemos estacionar problemas. Por que, é que eu não estou sendo curada disso? Existe um problema dentro de mim, por que, é que eu não estou sendo curada disso? Está me acompanhando? Gente, isso é 10, fala gente. Não, saber essas coisas é glória, porque se eu souber, eu vou fazer. Eu posso não fazer, mas eu já estou aprendendo, isso me dá condição de um dia eu fazer. Eu não preciso levar mais a vida que eu levo. Então, o segundo passo é praticar. Entendeu como é praticar? Não é nada difícil, queridos. Escreva desse tamanho. E vai falando. A hora que você se irritar, querido, você taca a bala no diabo. Não vou me irritar e nem estou preocupado e ansioso com nada. Porque o meu Deus me guarda, ele cuida de mim, se é problema dele, ele vai agir. Lancei sobre o Senhor. Eu lancei sobre ele essa situação agora e ele vai agir, eu não vou me irritar, entendeu? Gente, isso é praticar, não esqueça, não esqueça, você não pode esquecer disso. Passe um momento a sós, praticando sozinho. Lanço sobre o Senhor, toda a minha ansiedade, toda a minha irritação está no Senhor. Eu sou lento para falar, reclamar, mas eu sou pronto para ouvir. O Senhor está comigo, Ele está cuidando de mim. Esse problema é dele, aleluia, fica lá um tempão falando aquilo. Quando a cena vier e você se irritar, não vem não, diabo. Não vem não. Porque a minha condição é a da palavra de Deus. Eu não me irrito e nem estou ansioso. Deus está cuidando dessa situação. Eu não me irrito e nem estou ansioso. Aí você vai falando com bastante raiva, porque você está irritado. Não me irrito. Ah, até que você fala assim, eu não me irrito mesmo. Ah, pronto. Aquela palavra foi te dando uma paz. Você entrou na condição da palavra e você relaxou, descontraiu. Agora sim o seu problema está na mão de Jesus. A prática da palavra é importante. Então, versículo 7, entendeu? É, em, e a paz de Deus que excede todo entendimento humano, queridos. Ninguém entende isso de paz. Como é que você está aí desse jeito? Você levantou e já... Virou a mesa Você já não fez isso? Você não fez aquilo? Não, o servo de Deus não vai fazer nada disso O servo de Deus não vai fazer nada O Senhor Jesus vai resolver Não é olho por olho, dente por dente Nós não vamos fazer nada Nós não vamos fazer nada Digam isso, não vamos fazer nada Não, não vamos fazer nada Não, não, fazer nada. não se esqueçam O Senhor cuida de mim Ele vai fazer Provar e de que o Senhor é bom, ele disse. Você já provou? É. O doce da doceira ali, você foi, comprou, provou uma delícia. Prova Deus, ele disse. Vede que ele é bom, ele é maravilhoso. Busca Deus, busca Deus. Vai lá no seu quarto. Veja o pastor, você quer orar? Vai no seu quarto. Ele me falou. Não, mas você pode fazer uma caminhada, orando e tal. Mas se você for no seu quarto, não tem muito visual lá. Três dias você já enjoou daquele esval, vai querer trocar tudo, vai começar, ai, coisa peta, manchada, sujo, ai, não aguento mais, fecha o olho então. Começa lá, aí você vai começar a entrar naquilo, é assim que tem que ser. Entendeu? A sua alma vai ser moldada, não deixa o diabo pegar as suas bênçãos. Jesus falou, ele é ladrão. E ele rouba e você nem percebe. Você está entrando na dele. Então, o primeiro passo é meditar, o segundo é praticar, entendeu? Tem que, entendeu como é que pratica? Levantou um problemaço aí? Pá, vai falando versículo. Porque Deus falou, não cesse de falar da Bíblia. Entende como é que fala? Pega um versículo. Gente, eu precisava tanto de Deus, mas hoje eu preciso demais também. Isso não quer dizer que eu preciso, continuo. Mas eu vi que eu precisava tanto de Deus, ou eu ia me afundar? Olha... Eu confessei essa palavra dia de Natal, dia de feriado, qualquer dia do meu aniversário, dia de que fosse. De manhã, com chuva, com sol, com frio, com calor, não quero saber, com estrela no céu ainda, confessando a palavra lá no quintal, parecia uma velha coroca, bruxa feia, com pano enrolado na cabeça... pijama, bota, luva, casacão, gente, assustava até o vizinhos que é na janela B. Porque é bobo, vê o quê? <risos> Entendeu? E eu lá, confessando, confessando, confessando. Mas eu cheguei lá. Naquilo que eu confessei, eu cheguei. Mas eu estou numa outra agora. Eu estou numa outra e eu já estou chegando lá. Quando você começa a ficar despreocupado, é sinal de que já está assimilando. Já está sendo feito. Dentro da sua vida, porque Deus já fez isso. Eu agora ele precisa fazer na minha vida. Se acontecer, a palavra de Deus tem que fazer isso, operar. Então, prática, você não vai ficar mais irritado, entendeu? Não vai mais irritar no trânsito. Isso é mal, gente, o fígado fica abalado. Não dá, entendeu? As coisas acontecem emocionalmente porque a gente fica irritado. Deixa Jesus cuidar da sua vida. O que você está fazendo com seus minutos? Então, primeiro é meditar. segundo é praticar. Mas, tem um outro aí, um outro procedimento. Vamos lá para provérbios agora. Está valendo, queridos? É. Vamos lá para provérbios agora. Capítulo 4. Nós vamos ter que pôr. Capítulo 4. Nós vamos ter que pôr a palavra de Deus em primeiro lugar. Capítulo 4, de Provérbios, versículos 20, 21, 22. É isso aí. Então diz assim, ó. Gente, essa, esse Deus é, é demais, né? A gente já leu tanto isso, mas a gente tem que voltar, porque cada vez você vai entendendo mais, não é mesmo? Hoje não ficou bem claro de praticar? Ah, ficou. Você entendeu o que é praticar? Você põe, gente, põe assim, olha, na palma da tua mão, esse versículo e vai falando. Sabe, quando vier aquela situação mais horrorosa, quando o diabo estiver te atacando, você vai falar. Ó, versículo. Até você ficar livre. Ninguém vai se irritar mais. Tá ok? Nome de Jesus, gente. Isso aqui vai ser uma paz tão maravilhosa, o ambiente vai ficar uma delícia. É, é isso aí. Olha, versículo 20. Filho meu... Olha só que palavra gostosa de ouvir de Deus, filho meu. Olha isso. Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos. Quer dizer, fique atento àquilo que a palavra de Deus diz. O que eu estou te ensinando? Ó, oh, ouve. Ouve o que eu estou te ensinando. É Deus que está falando. Aí... Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Então, presta atenção no que você está lendo. Olhos. Presta atenção no que você está lendo. É isso que ele está falando. Não deixe apartar dos teus olhos. Presta bem atenção no que você está lendo. Você pega a Bíblia e lê blá, blá, blá, blá, como se assim, ai, sabe? Já cumpri a minha obrigação, que ele disse que é para ler Bíblia. Não é isso, não. Não tem nada de obrigação. Aqui não é marca-ponto, relógio de ponto, pindum. Não é isso. Preste atenção. A palavra de Deus vai mudar a sua vida. Deus está falando com você quando você está lendo a Bíblia. É Ele. Presta bem atenção naquilo que você está lendo, aquilo está entrando dentro de você. É isso que Deus está falando. Quando você estiver lendo, guarda-os no íntimo do teu coração. Sabe de uma coisa? É bom memorizar a palavra. Quando eu comecei a confessar a palavra de Deus, eu escrevi num papel, porque eu ia falar e de repente dava um bode na minha cabeça, porque eu não sabia mais aonde eu estava. Porque eu estava memorizando. Eu estava falando bastante, eu estava memorizando. Porque se você falar bastante de uma coisa, você não decora? Memorizar é decorar. Aí eu estava falando três versículos. Gente, eu chegava assim, no começo do segundo eu embolava com o último, não sabia onde eu estava, dava um branco na minha cabeça. Eu não sabia... Eu ficava assim... E agora? Eu não come... Nem lembro mais como é o começo do primeiro versículo. Não sei mais nada. Então, o que eu fiz? fiz Espírito santo, né? De esperto, me ensinou. Escrevi os três. Quando dava bode, eu... Hum, depressa. Essa cola vale. Tá. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. De repente, quando eu vi aquele... Ah, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Hum, entendeu? Até o dia que aquilo ficou... E aquilo sai de mim, eu posso estar até pensando outra coisa, aquilo sai inteiro. Quatro, cinco versículos de uma vez, pa pa Porque eu falei três, cinco anos, fez parte de mim. Eu não esqueço mais, eu não esqueço nunca mais. Se eu começar aquilo engatilha, vai até o fim, eu não esqueço, não faz mais bode, bolo. Eu realmente memorizei. E a memorização leva você a meditar a palavra de Deus. Deus mandou meditar? Mandou. Entende? Está valendo? Oh, meus queridos, vocês pensam que vão andar com Deus? Que jeito? Glória, glória, aleluia. Mas se for só assim, que beleza. Você, essa palavra tem que estar bem em você. Você tem que estudar a palavra. Você tem que ficar com ela. Você tem que... Buscar Deus, Deus é Deus, você vai buscar tantas coisas na sua vida, gente, fala mesmo, você larga tudo vai buscar coisas, coisas, coisas, coisas. Ah, hoje não posso, por quê? Porque você está buscando coisas, situações, não é mesmo? Ah, hoje não dá, estou buscando coisas. Que dia que você vai vir aqui falar para mim, não dá porque eu estou buscando Deus? Oh, aleluia, é o que eu quero ouvir. Cadê fulano? Tá buscando Deus, está 40 dias de jejum dentro, um quarto orando, sem parar. Uh, glória a Deus. Essa igreja vai ter um membro aqui que o Senhor vai poder confiar. Tudo na vida dele. Tudo. Entende isso? Buscar Deus. Memorizar a palavra de Deus. É um tempo, eu usei o meu tempo para memorizar. Muitos versículos, muitos, muitos, muitos, muitos, muitos, muitos. Mas não é para vir aqui falar decor, não. Para aquilo transformar a minha vida. E fez. Eu olhava da minha casa, o prédio do hotel, assim, gente, era a mesma coisa que olhar para o impossível. Hotel pago. Pago no quê? Não tem um centavo. Os aviões passando no céu, eu... dezenas de passagens de avião. Dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, já estão pagas, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o meu provedor. Eu não tinha um centavo. E a agência não vende viado, porque se der o seu cartão lá, cara, vai cair no banco, seu nome vai lá para não sei o que, e vão pegar o que você tem, e se você não tem, você vai preso. É ou não? E Deus falou que era para eu fazer isso, não é para eu jogar peso em cima de ninguém. Cada um que escuta o que Deus manda fazer. Eu escutei, e eu estou fazendo a minha parte. Mas isso não é só para a vida ministerial, é para a vida do dia a dia, porque nisso tudo ele me ensinou como viver, ele está me ensinando como viver cada dia. Como cidadã, como esposa, como mãe, como mulher, como uma pessoa, como amiga, etc. Entende isso? Isso é ser cristão, queridos. Jesus não morreu na cruz para a gente ser qualquer pessoa. Então, o primeiro é memorizar, ah, o primeiro é meditar, lê a Bíblia. Lê a primeira de São João, é bom, é conveniente. Lê pelo menos umas 50 vezes. Vamos começar com 50, e você não vai cair da cadeira. Primeira, João, depois você vai praticar, não vai se irritar, mas vamos colocar irritar, né? Porque é muito bom isso daí. Ok? O versículo que você está precisando. E depois você vai colocar a palavra em primeiro lugar. Porque, peraí, vamos continuar aqui. Sabe por quê? Que ele mandou aqui, não os deixes apartar dos teus olhos. Guarda, quer dizer, presta bem atenção no que a palavra de Deus diz. Que é para você aprender isso mesmo. Aprender a ouvir a palavra de Deus. O que, que ela está dizendo? Peraí, eu não posso fazer isso. Porque se você for lendo, lendo, lendo, você vai falar assim, não, eu não posso ter essa conduta. Eu não posso fazer isso. Ou seja, eu tenho que fazer isso aqui. Aprender a ouvir a palavra de Deus. Porque se você só ler assim, ó, blá, blá, blá, blá, você não mudou de vida porque você não prestou atenção. E ele está mandando você prestar atenção. Não é para apartar dos seus olhos, é para guardar no íntimo do seu coração a palavra de Deus. Ela é que muda a sua vida. Ela é o Senhor Jesus. E é com a ajuda do Espírito Santo. Então você leu o Evangelho. O que, que ele mandou você fazer e você fez? Não. Então, não está abençoado. Está valendo? Então, espera aí. Será que Deus está colocando uma responsabilidade nas nossas vidas? Vocês estão sentindo? Tá, sim. Ele está. Porque você aceitou Jesus por opção própria. Ele se tornou o seu Salvador e Senhor. Mas, para que Ele possa te abençoar aqui na sua vida nesta terra... você vai precisar ser responsável por você. Você vai ter que ter uma responsabilidade com você e Deus. Isso é sério, hein? Jesus não morreu na cruz à toa, não. Ele é Deus. É que o diabo não deixa as pessoas pensarem nisso. Elas não meditam na palavra de Deus, elas não prestam atenção no que a Bíblia diz, não têm responsabilidade com Deus. Você vai deixando a sua vida passar e ela vai ser desse jeito até o fim. Cuidado, hein, ficar inventando o chamado de Deus aí para a sua vida. Ah, o meu chamado é esse, que fácil, né? Eu também quero esse. Não é nada disso. O seu chamado, você tem que ser tudo o que cada um, o que prega, o que ensina, o apóstolo, todos têm que ser igual, iguais. Todos tem que ter a mesma dosagem de palavra de Deus dentro de si. Tá valendo? Então, nós precisamos prestar bem atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Né? E nós vamos ter que colocá-la em primeiro lugar na nossa vida. Porque no versículo 22 ela diz assim, Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Nós temos que deixar essa palavra de Deus agir tão abundantemente dentro de nós, porque Jesus prometeu para nós aqui saúde. Para o corpo. Então, nós vamos precisar prestar atenção, porque vai haver um conflito, de repente, com as vozes. Porque Deus falou que é para a gente escutar a palavra de Deus, prestar atenção, segui-la. Então, isso quer dizer colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Mas nós vamos ter confrontos com as vozes. Que vozes? Da família, dos amigos, né? da sociedade. Da sociedade. do médico, do advogado. Mas a observação aqui desse versículo, desses versículos é, coloque a palavra de Deus em primeiro lugar, é essa voz que você vai ter que ouvir. A voz da palavra de Deus, colocá-la em primeiríssimo lugar. O que, que a palavra de Deus diz com relação a essa situação da sua vida? Então, se você seguir, você vai ser abençoado. Se você seguir, tá ok? Se você não seguir, não tem como Deus te abençoar. Tá valendo isso? Então, esse é o terceiro, é, o terceiro princípio. E nós vamos para o quarto agora? Vamos aqui ver o versículo... O, é, provérbios ainda, nós vamos continuar. Capítulo 3, volta um pouquinho, versículo 6. Então, nós vamos agora passar para esse último princípio que nós vamos ter, que quando nós recebermos uma orientação de Deus, porque se você fizer o primeiro princípio, você está lendo a Bíblia, Isso vai levar você a meditar na palavra de Deus, porque você está confessando a palavra, falando. Daí você vai praticar, porque você vai se livrar dos seus problemas, daquilo que está dentro de você, né? daquilo que impede Deus de agir. Você vai confessar a palavra até você ficar livre. Então, você está praticando. O terceiro, você vai colocar sempre a palavra de Deus em primeiro lugar, em todas as situações. Você não vai ouvir o que os outros estão falando. Você vai agir de acordo com a palavra de Deus, por ela em primeiro lugar. O que vai acontecer com isso? Isso vai fazer com que o Espírito Santo guie a sua vida. Então, Ele vai começar a te dar orientação para a sua vida, para ter solução aos seus problemas. Sabe, cada situação da sua vida, cada passo, Ele vai te orientar, você vai saber o que fazer. É assim que a pessoa sabe o que fazer. Por que é que as pessoas não sabem? Elas podem estar 50 anos dentro da igreja e não sabem, porque não fazem esses passos. Então, o quarto passo é obedecer imediatamente a voz do Espírito Santo. Por isso que eu tenho que orar bastante em línguas, para que eu consiga obedecer a voz. Veja que quando nós nascemos de novo, o nosso espírito adquiriu a natureza de Deus e uh, nós passamos a ser guiados pelo nosso espírito através de algo chamado consciência. Digam consciência. consciência. Consciência. Olha, isso mesmo. Consciência é dentro do nosso espírito, aonde o Espírito Santo coloca a direção, o que é para nós fazermos. Tá ok? É lá que Deus vai agir. É lá que nós vamos receber a orientação de Deus. Não é a voz de Deus, é a direção. Então, essa direção que vem de Deus no nosso espírito, na consciência, você sabe o que você tem que fazer. Mas você faz? Nem sempre. Por que, que você não faz? Porque a sua parte carnal não deixa. Por isso que tem que jejuar. Porque você vê que Deus te deu uma ordem, Deus te deu uma orientação e você não faz? Por quê? Você não tem força espiritual. Então você vai orar em línguas e o Espírito Santo vai te ajudar. Quantas vezes o Espírito Santo falou para você fazer algo e você não fez? Eu bem que sabia, você fala. Ai ah, e daí? Saber não quer dizer que você fez. O importante é fazer. Comece fazendo... O que o Espírito Santo está falando com você? Porque você está ouvindo o Espírito Santo. Não é o diabo que está te dando orientação de vida. É o Espírito Santo. Porque o diabo está fora de você. Quem está dentro de você é o Espírito Santo. Então, aquela voz suave que você ouve lá dentro, é do teu Espírito que está falando para você o que Deus, o Espírito Santo, falou para ele. Porque o nosso Espírito tem ouvidos, tem olhos, etc. Então, ele ouve de Deus, o nosso Espírito, ouve do Espírito Santo, o que é para ser feito. Tá? Isso é treino. O atleta ganha a competição que jeito. Entende? Precisa treinar. Se você lê bastante a palavra de Deus, é o que nós fazemos na terça. Um livro, todo mês vai mudando de livro. Se você pratica a palavra de Deus, qual é a situação que está em xeque na sua vida? Que não está dando certo, está um rolo. Você tem que praticar a palavra de Deus nesta situação. E você entendeu como é praticar? Quando você ficar irritado porque não está vendo retorno, está um bolo lá, você vai se lembrar que você não pode se irritar. Você não vai ficar ansioso com esse problema porque Deus cuida de você. Ele é o teu pastor. Então você vai ficar falando a palavra. Entende? Ai, querido, vocês vão fazer, né, amados? Em nome de Jesus. Eu quero ouvir os testemunhos. Não importa quais sejam. Vocês vêm aqui falar. Me aconteceu isso, eu fiquei nervoso, irritado, mas eu fiquei falando e olha, aconteceu tudo, Jesus fez. Então, isso é ser pelo Espírito Santo. Terceiro, você vai pôr a palavra de Deus em primeiro lugar. Dá um, um rolo à sua vida. não está vendo o retorno, você vai lembrar da palavra de Deus e você vai seguir o que a palavra de Deus diz, não o que as pessoas estão dizendo, as outras vozes, porque você está atento à palavra de Deus, você inclinou os seus ouvidos à palavra, aos ensinamentos do Senhor e Ele vai até dar saúde para você, Ele prometeu saúde, entende? Gente, é demais então a primazia é a palavra de Deus, não é o seu problema Seu problema é secundário. Você vai vencer. E quarto, então, é o quê? É obedecer à voz do Espírito Santo imediatamente. Quando ele falar com você. Mas como que ele vai falar com você? Com voz de trovão, é? Não, é a consciência. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Como você sabe? Eu sei, porque eu sei. Eu sei. Você tem uma consciência, você sabe. Você bem sabe. Bom, eu não estou sabendo de nada. Ai, que tristeza. Você não está lendo a Bíblia, não está orando em línguas, você não está conversando a palavra de Deus, você não está praticando nada, você não sabe mesmo. É isso que o diabo quer. E é por isso que eu, a primeira pergunta que o Espírito Santo fez para você no início do nosso culto vai ser feita de novo. Aonde está o Espírito Santo na sua vida? Que lugar ele está ocupando a sua vida? O que ele está fazendo na sua vida? O que você está fazendo com o Espírito Santo? Você quer ser o quê? Você quer chegar aonde? Você quer ficar em que lugar? Então, ouça a orientação da sua consciência. O diabo fala assim, ah, não, não é pra você fazer isso, não. Isso aí você inventou agora. Você vai lá na palavra de Deus ver se está escrito aquilo no contexto. Não é para tirar um versículo de lá assim... Não, você vai ver no contexto aquele versículo se é aquilo que você está realmente pensando. Não é demais saber isso, a consciência, querido. Prinda, prinda, você tem uma consciência. É para seguir a consciência. Não a consciência morta, agora a nossa consciência é viva. Existe uma consciência morta, sabia? Mesmo que o espírito é morto, existe uma consciência. Então, quando o negro é morto espiritualmente, ele segue uma consciência morta, não serve para nada. Só para andar no mundo com o diabo. Mas uma pessoa que nasceu de novo tem uma consciência viva. É Deus, é o Espírito Santo que está falando ali. Então qualquer pessoa pode seguir isso. E é lá que a gente ouve Deus. Você começa a saber de tudo. Para quê? Que você sabe de tudo. Eu escuto coisas, Deus fala. Para quê? Para eu ajudar os outros. Porque as palavras vêm como profecia. Mas Se eu quiser a orientação da minha vida, eu vou ter que ouvir a minha consciência e saber qual é o próximo passo que eu tenho que fazer. Muitas vezes é, fica aí assim mesmo, vai ficando aí. Se ainda não está preparado, vai ficando aí, você vai ter que conseguir isso com a sua fé e etc. Não é demais, queridos? Puxa, esse ensino vale ouro. E nós viemos aqui buscar ouro mesmo. E essa é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Amém?